Відвертість. Поцілунки лоскочуть губи, Від розлуки свіє кров. Як знайду, то одразу і згублю. Загубивши, шукаю знов. Я лікую в душі застуду І викачую переляк. Пригадаю і знов забуду. Не змінити цього ніяк. Вірю в те, що остання осінь Подарує щасливі дні. Хтось складає в панчоху гроші, я ж складаю в душі пісні, і розхристаний, і упертий, не доведений до пуття, я і кат, і водночас жертва, і підсудний я, і суддя, ще й досі блукаю світом, до зими уже підійшов. Якщо будуть мене судити, то лише за мою любов. Поламаю сталеві грати, І до тебе вернуся знов, Якщо будуть мене прощати, То лише за мою любов Побажаю собі удачі, Келих долі доп'ю до дна, Якщо осінь дощем заплаче, Засміється дощем весна.